Elhatároztam, hogy hozok egy kis ö, extrém ilyen történetet. nap olvastam az egyik ö, napi labban, hogy ö, Diában, egyik kórházban rendkívül elszaporodtak a patkányok. Írták a számokat, és, és durva volt, hogy több patkány volt, mint a hány beteg, és hát ö, írtak arról a küzdelemről, hogy írtják a patkányokat, és de hát nehéz nehéz írtani a patkányokat, azért nehéz írtani a patkányokat, mert kiraknak egy fajta patkány mérget, és ha egy patkány családból, nagyon sok patkány, sok ezer patkány család volt, akkor egy patkány családból, hogyha egy patkány eszik egy fajta méregből, és megdöglik tőle, akkor a többi patkány az már rafináltabb lesz és már nem eszik abból a méregből. És váltogatni kell a mérgeket nagyon gyakran, szinte, szinte egy ilyen sziszi küzdelem, amit hívnak a patkányok ellen, mert a patkányok megjegyzik, hogy az veszélyes, és többet nem mennek oda. És annyit ígértek nektek, hogy egy picit a... Visszatérünk még ebben a mai tanításban a patkányokra és az ő jó tulajdonságokra. Hiszem azt, hogy tanulhatunk a patkányoktól. Persze először is Isten igényéből fogunk tanulni. Imádkozunk Istenem, köszönjük, hogy Te vagy jelen közöttünk. Köszönjük Uram azt, hogy, hogy Te jössz és, és fel akarod emelni a mi fejünket. Fel akarod emelni, Uram, a tekintetünket megragadni, hogy, hogy tudatában legyünk annak, hogy milyen tágas térre állítottál minket. Jézus, köszönjük, hogy Te nem úgy jössz, hogy, hogy, hogy a bűneinket sorolod, nem úgy jössz, hogy, hogy valami lehetetlen akadályt állítasz, vagy lehetetlen követelményt állítasz elénk. Uram, köszönjük, hogy Te magad szolgáló szívvel jössz felénk, megmenteni jössz minket és áldást adni jössz felénk, Jézus. Köszönjük, hogy te a megrepett nátszálat nem töröd el. Uram, köszönjük, hogy irgalmazol hogy nekünk. Köszönjük, Uram, a te szívedet és a jelenlétedet. Amen. Szóval, a elmúlt tanulmányozások során egyszer Béci tanított, aztán a Met Ábrahámról volt szó. Lécia azt a részt tanította, amikor Isten elhívja Urvárosából egy nagyon jó, fejlett, jó menő helyről Ábrahámot, és kivezeti őt onnan, és kijön onnan. Ábrahám elindul. A nagy kérdés az az volt, ugye, hogy meghallotta Isten hangját, és hát ugye ott hagyott mindent azért az elhívásért, amit ö, Isten ígért neki, bár szemre a körülvevő környezeti tényezők alapján az egy bizonytalan dolog volt. Aztán utána, mikor elindul Ábrahám és vándorol, vándorol, vándorol, megpróbáltatás nehézség lesz azon a földön, ahol éppen jár, ahol már oltárt épített az úrnak, és segítségül hívta az urat, ott egy nehézség van, és újból visszatekint arra a régi, élményeire Úrvárosában milyen jó volt ott. Igaz, hogy ígéret se volt, de gond se. És akkor a közelbe kereselmi hasonló jó menő helyet, és akkor Egyiptom, tudjátok, az olyan volt, mint ma, mint Németország, vagy a Volt minden, érintőképernyős volt minden. Szóval, és elmegy, elmegy Egyiptomba. És igazániból szerencsés fickónak mondható Ábrahám, mert az ilyen fajtákat, akik becsapják a fáraót, az ilyen fajtákat annak idején tisztességes dolog és illendő dolog volt szépen kivégezni, és őt mégsem végzik ki, mégis valahogy Isten felhasználja az ő életében, ábrahám életében ezt a dolgot. Egyrészt vagyont szerez, másrészt pedig majd később meglátjuk, hogy mi az a plusz mi az a többlet, amivel Ábrahám megkazdagodott Egyiptomban. Kicsit visszatérek az Egyiptom kérdésére. Hívővé lettetek, talán legtöbben itt úgy ültök itt, hogy már átéltétek azt az élményt is, hogy amíg nem voltam hívő, nem voltak különböző gondjaim, vagy amíg nem voltam hívő, jó, igaz, hogy, hogy egy csomó bizonytalanság volt az életemben, egy csomó de hát voltak bizonyos ö, dolgok, amiket ö, így hívőként ö, nem teszek, vagy nem teszünk, vagy nem tehetek. Akárki, akármelyik kategóriát választjuk magunknak. Ugye, tehát mindenkinek van valami egyiptomja, mindenkit megkísért valami olyan tényező, hogy hát, ha nem lennél keresztény, csak gondoljuk az adózása. Hát, most lenne jó az a, az a kis... Ö, takart kis adó, hogy jó jönne az a pénz, ugye? Á, de most hívő vagy, hát ugye szereted az úrat, az úr azt mondja, hogy tarts be a törvényeket, ugye? És jön a, jön a sátán, és, és megkísért ezekkel. És általában akkor jön ez, amikor jönnek a nehézségek. És azt, azt lebegteti meg előttünk, hogy jó, jó, oda nem is mehetünk vissza, ahonnan jöttünk, de keressük valami hasonlót, és valami más trükköt keressünk, most valami, és ez az Egyiptom. És ez az Ábrahám története, ugye, hogy ő megszégyenül Egyiptomban. Szinte szerencsés módon éppen, hogy csak a, éppen csak a bőrét meg tudja menteni. Olvasom az első négy verset. Ábrahám feljött Egyiptomból a feleségével, és minden évvel együtt, amilyen volt. Lót is vele jött a délvidékre. Ábrámnak igen tekintélyes vagyona volt, jószága, ezüstje és aranya. A délvidékről tovább előző szállásai mentén egészen Bételig, addig a helyig, ahol korábban is sátorozott Bétel és Aj között. Annak az oltárnak a helyig, amelyet ott először készített. Ott is segítségül hívta Ábrahám az Úr nevét. Ez egy újrakezdés. Múlt héten mert tanított erről, hogy milyen jó dolog az, hogyha elbukunk, és lehet, hogy elbuktál sokat szorra, akkor van új kezdet. Nem úgy, ahogy sok világi pszichológus csinálja, hogy van valami problémád, van valami mizériát, kötözötséged, bele vagy csavarodva valamiben, és akkor ad egy másikat, hogy csavarodjál abba bele. Tehát egy ilyen cseberveder szindróma. És ez, és ez nem jó. Isten ennél sokkal többet kínál. Isten nem egy B-verziót kínál, hogy van egy, van egy kísértés, van egy ö, olyan hely, van egy olyan dolog, amiben ből megszabadultál, és akkor menjél egy másikba, hanem ő a tisztalap, az új kezdetet kínálja neked. A tisztalapot, hogy pontosan oda-térj vissza, ahonnan kiestél. A jelenések könyvének harmadik fejezetében van az ige, hogy térj meg oda, ahonnan kiestél. És a tiszta lap az mindig azt jelenti, hogy Istenhez megyünk, hogy új odaszállom az életemet, új odaszállod az életedet. És azért, mert Isten megbocsát. Azért, mert Isten tisztalapot tud adni. Nem csak olyan tisztalapot, hogy, hogy nevezzük tisztalapnak, nem csak egy jelképes tisztalapot, hanem egy tényleges tisztalapot tud adni. Azt mondja az Igen János első levelében, ha megvalljuk bűneinket, ő és igaz az Isten, és megbocsátja minden bűnünket és megtisztít minket minden gonosságtól. Ez a ez a tiszta lap. Nincs másra a szükség ehhez, hogy újból oda menjünk az Úrhoz. Akármennyire, akármennyire nehéz is, magunknak nehéz, hogy elhigyük, hogy Isten még mindig van. Még 70szer hetedik alkalom után is van kegyelem, van kegyelem Istennél újból, és oda lehet menni hozzá. Újból átadhatod neki az életedet, a vágyaidat, a problémáidat. Jézus hordozja ezeket. Az ötös verstől olvasom. De Lótnak is, aki Ábrámmal ment, voltak juhai, marhái és sátrai, és az a föld nem bírta eltartani őket, hogy együtt lakjanak. Mivel sok jószáguk volt, nem lakhattak együtt. Össze is vesztek Abrám jószágának a pásztorai, Lót jószágának a pásztoraival. Akkor még a kánaániak és a peridziek is ott laktak azon a földön. Ábrán följön Egyiptomból, visszatér arra az útra, amit Isten megmutatott neki. Újból Isten elé viszi az életét, új kezdetet kap Istentől, és letelepednek azon a földön Bétel és Áj között ugye a romok és a Isten ö, lakhelye. Között valahol visszáll az a, az a élet, amit Isten ad, az a mondjuk úgy, hogy keresztény élet. És már is jönnek a támadások. A sátán ennek a specialistája, két dolognak a specialistája. Amikor jól mennek a dolgok, akkor rögtön, rögtön jön, és beleköp a levesbe. Ugye letelepednek ott lót és Ábrahám nagy gazdagságban és akkor már is elkezdődnek a konfliktusok a, a jószág tartóik között. Amikor valami elindul az életedben, mindig Jan volt mondani, tudod, hogyha valami valamire Isten elhívott, megtaláltat, hogy elhívott rá Isten és teszed. tudod, akkor ebben leszel megtámadva. Mert a sátán meg akar támadni. És a másik a Másik jelenség, ugye, hogy még az ellenségeik is ott laktak. Tehát egy kifejezetten veszélyes helyzet. Hát nem csak egymással gyűlt volna úgy meg a bajuk, hogyha jól összevesznek, hanem az ellenséges, ellenséges népekkel is. Egymást szépen kigyengítették volna, és aztán utána sérülékenyebbek lettek volna, és bárki le tudja őket győzni. Tudjátok, manapság a politikában csinálják ezt, nagy hatalmak rendszeresen ezt csinálják, ha valami helyet el akarnak foglalni, egy országba be akarnak vonulni, akkor először az ottani különböző törzseket, különböző népeket jól össze vesztik egymással, rúgják össze a port, aztán bejön, bejövünk, mint mint felszabadítók, hogy yes, megjöttünk, és örüljetek nekünk, és visszük a kincseiteket. És ezt csinálja az ördög is, ezt akarja csinálni az ördög is, hogy, hogy viszályokat szít közöttünk, és ráadásul az ördög, tudjátok, nem akkor támad. Nem, nem gentleman. Nem akkor támad, amikor erős vagy, meg jól állsz az igében. Az ördög akkor rúg beléd, amikor már eleve a Földön fekszel. Azt, azt írja róla János, Evangéliumában Isten igényel, János 8.44-ben, hogy embergyilkos. Tehát ő nem viccel, hogy gyilkolni akar. Ő meg akar téged ölni. Őször meg akar ölni úgy, hogy, hogy elvi, elviszi a reményedet, elviszi a bizalmadat Istenben, belevisz mindenféle ö, depressziós dologba, és utána testileg is meg akar ölni. Olvasom a 8-as verstől. Azért Abrám ezt mondta Lótnak. Ne legyen viszáj köztem és közted az én pásztoraim és a te pásztoraid között, hiszen rokonok vagyunk. Hát nincs előtted az a ország. Válj el tőlem, ha te balra tartasz, én jobbra megyek, ha te jobbra még, én balra megyek. Ekkor lót körülnézett, és látta, hogy a Jordán egész környéke bővizű föld. Mert mielőtt elpusztította az Úr Sodamát és komarát, egészen szóarig olyan volt az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje. Lót tehát a Jordán egész környékét választotta magának, és elindult lót kelet felé. Így váltak el egymástól. Ábrám Kánoán földjén lakott, Lót pedig a Jordán környékén lévő városokban telepedett le, és egészen Sodomáig sátorozott. A Sodomai férfiak pedig igen romlottak, és védkesek voltak az úr előtt. Most szeretnék visszatérni a előbb említett kis patkányainkra. Szóval Ábrám, később Ábrahám, nem csak... Kincseket szerzett Egyiptomban, hanem szerzett egy még nagyobb kincset, a bölcsességet. Ábrám tanult a hibájából, tanult az előző elbukásából, és jól nézett ki, biztos jól nézett ki az a keleti vidék, szép, fejlett, már annyira fejlett, ugye, hogy már, már túl is fejlődték magukat, már kialakultak a rákos. Daganataik, ugye a társadalom van, a, a paráznaság, az erőszak, és de Ábrám nem mondja azt, hogy jó, akkor megyek oda, mert az a csillogó, mert az a szép. Ábrám Kéne. lemond ezekről. Megtanulta Egyiptomban azt, hogy nem szabad, nem szabad a szépet a csillogót választani, hanem azt kell választani, amit az Úr ad. És persze ez csak akkor lehetséges, hogyha ha a szíve az úré. És szerintem nagyon jó dolog az, hogy az új kezdet, amiután újból megtanulta, és megvallotta, hiszen megvallotta a bűnét Istennek, az egyiptomi kis kitérőt, akkor Isten egy erővel ruházta fel őt, bölcsességgel ruházta fel őt. És tudod, hogyha most úgy vagy itt, hogy igen, voltak, voltak kitérőim, és voltak olyan dolgaim, amiben elbuktam, de nem akarom nem akarom újból tenni, akkor az egy nagyon jó dolog. Ebben bátorítalak, hogy, hogy maradj meg ebben. De tudd azt is, hogy csak úgy tudsz megmaradni benne, ebben az elhatározásodban, ebben az erősségben, hogyha Istennél maradsz. Tőle jön a mi szabadításunk, és nála van az erő. Az ő szent lelke őriz minket hitáltal. Úgyhogy hozzá hozzá megy, mert Isten tud erősséget adni neked. És figyeljük csak meg, hogy Ábrám, Ábrahám két bölcs döntést is hoz. Az egyik bölcs döntés, hogy elválik lóttól. Ugye Ábrámnak nem, voltak, nem volt gyereke lót, Rokona volt neki, a testvére gyereke volt, és úgy szerette őt viszont, mint a saját fiát. De amikor látja ezt a nagy bajt, hogy ez így nem lesz jó, akkor hoz egy bölcs döntést. Biztos nehéz volt neki a szívében meghozni ezt a döntést, de azt mondta, hogy váljunk külön. És tudjátok, hogy sokszor a szeretet nem azt jelenti, hogy valakit magamhoz láncolok. Sőt, azt szokták ugye mondani, hogy a jó lelkipásztor, lelki vezető sem magához láncol, sem azt teszi, hogy nézzetek rám, majd én nekem kapcsolatom van az Úrral, ti meg szépen hallgassatok rám, hanem a jó lelkipásztor azt csinálja, hogy megpróbálja az én kapcsolatomat Istennel, megpróbál abban segíteni, hogy az én kapcsolatom Istennel jó legyen, közvetlen kapcsolatom Istennel jó legyen. Szóval a szeretet, a szeretet nem az, nagyon sokszor nem az, hogy valakit szorosan, görcsösen ölelek. És a másik, ugye, amiről már előbb is szóltam, hogy, hogy most már Ábrám nem a vágyai alapján dönt. Leszokott róla, hogy a vágyai alapján döntsön. Tudatában van annak, hogy Isten őt bárhol meg tudja áldani. Tudatában van annak, hogy ez nem egy jó helyzet, el kell válni, mert itt, itt gond lesz. Ez az egyik bölcsesség. A másik bölcsesség, hogy bárhová is megyek, Isten ott van velem, és meg tud áldani. És jó ezeket a dolgokat így ö, megszívlelni, mert ezek jó példák. Szívlejük le, meg ezeket. Nekem, nekem ezt... Ö, ha tudatosítani kell magamban, hogy ezek, ezek jó dolgok, hogy ha így tudok dönteni ezekben a helyzetekben, ahogy ő, Ábrám is döntött. Jó dolog az, hogy ha nem kell erősködnöm, hogy ha valami lehet dönteni meg a másik ember, hogy én erre menjek, ő arra menjen, én ezt válasszam, ő azt válasza, akkor, akkor Isten meg tud áldani azon a helyen is, ami nekem jut. Mert igazán, Isten a mi örökségünk, és annál nagyobb áldásunk nem lehet. Folytatnám a 14-es verstől. Az Úr ezt mondta Ábrámnak azután, hogy lót elvált tőle. Emelt föl föltekintetedet, és nézz szét arról a helyről, ahol vagy, éjszakra, délre, keletre és nyugatra. Azt az egész földet, amelyet látsz, neked és a te utódaidnak adom örökre. Hasonlóvá teszem utódaidat a földkorához. Aki meg tudja számolni a földkorát, az tudja megszámolni a te utódaidat is. Indul, járd be ezt a földet széltében hosszában, mert neked adom. Így vonult tovább Ábrám a sátraival és letelepedett Mamré tölgyesében, amely Hebróban van ott is épített oltárt az úrnak. Amen. Külön válnak. Ábrám, aki ugye aztán tényleg hozzászokott a jó menő vidékekhez, úrvárosából jött, és Egyiptomban is járt, most ugye megy a szegény vidék felé. És talán lehorgasztott fejjel. Mert Isten azt mondja neki, hogy ugye, emeld föl a fejedet. Tudjátok, Isten ígérete az, hogy azok, akik őt követik, azokat ő tágastérre állítja. Akik őt segítségül hívják. A 118-es Zsoltárban van ez. Megírva, nyomorúságomban az urat hívtam segítségül, az Úr meghallgatott, tágastérre vitt engem, ahogy énekeltük is. Tágastérre vitt téged az Úr. De tudjátok, egy tágastéren nem célszerű így lehorgasztott fejjel járkálni. Nem jó. Tágastéren emelt fel a fejedet, mert Isten csomó lehetőséget adott neked. És euh, tudjátok, amikor én az 54-es buszon olvastam Isten igéjét először arról, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és ő meg tud szabadítani a bűneimből, akkor én szántam az életemet Istennek, döntöttem mellette. És rögtön eltöltött egy olyan érzés, hogy az a biztonsági érzés, hogy Isten egy csomó lehetőséget ad, egy csomó Jó dologra hívott el. Megnyílt előttem a horizont. Tágastérre állított engem Isten. És Istenek ez az ajánlata, hogy tágastérre állít minket. Hív segítségül az Úr nevét, alázd meg magad Isten előtt, és ő felmagasztal, fölemel, fölemeli a fejedet, fölemeli, hogy lásd azt a sok lehetőséget, azt a sok ajándékot, amit Isten adott neked. És az első szerintem nagyon... Nagy lehetőségünk mindannyiunknak, hogy fogjuk meg és olvassuk a Bibliát. Mert Isten megmutatja magát, meg akarja ismertetni magát, hogy milyen csodálatos ő, és milyen csodálatos lehetőségeid vannak neked. Mi mindennel ajándékozott meg minket Jézus Krisztusban. Ezt mondja az ige 2 Péter 1, 2-3. Kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen Istennek és az Istennek és a mi Urunknak Jézus Krisztusnak megismerésében. Kegyelem és békesség adasson nekünk az Urunknak a megismerésében, Istennek és Jézus Krisztusnak a megismerésében. Mennyire szükségünk van arra, hogy megismerjük Jézust? Mennyire szükségünk van arra, hogy megismerjük a tágas teret Jézus Krisztusban? Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Mindazzal megajándékozott, ami az, az életre élete. és a kegyességre kell. Mindazzal megajándékozott, amivel én élhetem a keresztény életemet Istenben és ez a távastér. Szóval olvassátok az igét, és úgy olvassátok az igét, hogy, hogy Isten távasteret akar megmutatni. Azt mondja Isten ábránnak, hogy emeld fel a fejedet azon a helyen, ahogy, ahol vagy. És ez annyira, annyira jó kép szerintem, arra, hogy Isten nem várja azt. Tudjátok, az iszlámban tudtátok azt, hogy az iszlámban a, ahhoz, hogy valaki üdvözülhessen, ahhoz életében legalább el kell mennie mekkába. Ahol persze nagy tömeg van, meg eltakossák egymást, meg egyébként. De Isten nem kéri ilyet. Isten nem kéri ilyet. Isten azt kéri, hogy ahol vagy, abban az élethelyzetben, ahol vagy, Emeld fel a fejed, mert Isten ott meg akarja neked mutatni a tágas teret, és ott meg akarja mutatni a lehetőségedet. Szóval a te helyzetedből is lehet, az én helyzetemből is lehet. Tudjátok, van egy, van egy ige, ami, ami egyrészt jó hír, másrészt rossz hír, melyiket mondjam előbb mindeket, rossz hírt rossz hírt, rossz hírt kell először lúzerek vagytok vesztesek vagytok, érted? lúzer vagyok vesztes vagyok de Isten azt mondja, hogy azért mert ő neki így tetszett a veszteseket hívja el azt írja az ige az 1. 27-ben sőt azokat választotta ki az Isten akik a világ szemében bolondok hogy megszégyenítse a bölcseket. És azokat választotta ki az Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. Ebből a grúzer állapotomból, erről a helyről szólít Isten arra, hogy emeljen fel a fejemet, és ismerjen meg a lehetőségeimet. Emelje fel a fejed, és ismerd meg a lehetőségeidet. Szóval nem vagy, nem vagy reménytelen, nem vagy lúzer, ha feltekintesz Istenre. És ez a győzelem az, amit Isten akar adni nekünk, hogy, hogy a mi hitünk legyőzi a világot. Azért, mert az úrban hiszünk, abban, aki legyőzte a világot. Szóval értékes vagy, és tud hogy értékes vagy, de úgy vagy értékes, mint ahogy mindannyiunk hogy Isten kezében vagyunk értékesek. És bármilyen értékesnek is látszik valaki vagy valami, ha nem az Isten kezében van, akkor nem értékes. Akkor a végén, tudjátok, van az a vicc, hogy valaki viszi az aranyrögöket föl a mennybe magával, és akkor kérdezik Pétert, hogy fiam, az az a fickó? Semmi, utcaköveket. Tehát tudjátok, a mennybe ugye az utcakö is aranyból lesz, és Uh, szóval akkor vagyunk értékesek, ha az Úrban vagyunk, de akkor értékesek vagyunk. Nagyon tetszik az a üzenet ábrám felé, hogy néz északra, délre, keretre, nyugatra ebben sose voltam jósa. mind a négy irányba, mind a négy irányba nézzél. És uh, én azt gondolom, hogy Isten úgy állít itt érre minket, hogy, hogy nem korlátoz be minket, és nem korlátozza be azokat a dolgokat, amire elhív minket. Mire gondolok? Akkor először, talán első pár bibliaórán ültem itt, és Jani tanított Isten kegyelméről, csomó jó dologról, és egyszer csak mondta, hogy és ha majd bejön ide közétek valami büdös, kukás, és ö, nem, bejön majd egy kukás, büdös. Azért, azért nem. Tehát azért az egyik irányt zárjuk már ki, hát azért, azért büdös már ne legyen, mert kukás meg ilyenek. És vagy ugye a méztelepről bejönnek a romák, és ö, hiszem azt, hogy Isten át akarja formálni a mi hogy ne zárjunk ki. Ne ki semmilyen lehetőséget, amit ő adni akar. Ne szűkítsük be, hogy tudjátok, én olyan vagyok, hogy én, én erre vagyok ráspecializálva. Persze van ilyen, de tartsd nyitva a szemedet. Akkor először be, bejöttek a hajléktalanok még a előző gyülekezeti terembe. Szóval azért akkor, akkor úgy Isten úgy nyitogatta azt az egy, egy zárt irányomat. És, de erre áldott áldott dolog volt és szerintem most is jó erre így visszaemlékezni hogy még megjegyezni ezt az igét hogy Isten minden irányt ki akar nyitni mert ha Istenben vagyok és az ő lelke tölt, akkor ott a van. Isten bármelyik irányban bármelyik uh, helyzetben meg tud áldani amire ő elhív ott meg is áld engem ami viszont nagyon fontos hogy szétnéz mind a négy irányba, de nem látszik onnan Egyiptom. És uh, talán földrajzolási térképet lehetett volna mutatni, meg ilyen geometriai szerkesztés, hogy milyen meddig lehet ellátni onnan, de nem látszott onnan Egyiptom. És uh, Isten rengeteg dolgot megmutat, de mégsem akar vezetni engem bele a régi bűneimbe, a régi haszontalan életembe. Hogyha valakit Isten, vagy valaki azt mondja, pont az, hogy nem, Isten, hanem valaki azt mondja nekem, hogy tudod, engem arra, fele, arra vezet az Úr, hogy barátkozzak a régi, hitetlen barátnőmmel vagy mondjuk egy lány esetében a barátommal, mert így erre vezetett Isten, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon áldott vagy, hogyha ilyen gondolatod van, meg nagyon jó, mert biztos lehetsz benne, hogy nem Istentől van a gondolat. Nem kell kételkedned. Isten nem akar, nem akar visszavezetni Egyiptomba. Isten nem akar visszavezetni a régi haszontalanságaidba és Ez így jó Meg megjegyezzük meg, hogy Isten nem akar visszavinni egyik gomba senkit. A másik ilyen jó figyelmeztetés, vagy jó felhívás Ábrámnak, hogy járj be, Járd be ezt a környéket, ismerkedj meg vele, megnézted, ugye először a lépések, ugye föl a fejjel, Nézzek körül, igen, és utána induljak el, járjam be, szedjem fel a sátorfámat, ugye, mert sátoroztak, tereljem a jószágaimat, és járjam be, ismerjem meg azt a vidéket. Ez ugye fizikai munka felszólító utasítás, nem elméleti munka végzése. Elszólító utasítás. Szóval Isten komolyan beszél. Amikor elhív engem, hogy Isten nem csak azt mondja, hogy, hogy egy ilyen elméleti dolog, hogy hát, hogy milyen szép dolog az afrikaiaknak segíteni az éhezőknek, milyen szép dolog ö, utcai missziót csinálni, milyen szép dolog vasárnap Isten tiszteletre járni, és, és segíteni a testvéreinket, vagy milyen szép dolog ö, segíteni ténylegesen fizikailag valakinek azt mondja, hogy tedd is, legyél benne, legyél mozgásban, mert működik. Működik az is, amikor olvasod a Bibliát, az sem egy olyan könyv, hogy ó, sok bölcsesség van benne, jó tanítások, nem. Isten igéje élő és ható, és működik az, hogy átformál minket az ige. Vagy működik az is, amikor Isten belevisz megpróbáltatásokba, betegségbe, különböző nyomorúságos helyzetekbe. Azért, mert megígérte Isten, hogy ezt fogja csinálni velünk. Megígérte Isten, hogy, hogy meg fogja többször hevíteni a mi hitünket, a mi életünket, hogy értékesebb legyen a hétszer hevített aranynál, hogy értékesebbek legyünk, hogy jobbak legyünk. Jobban meglátszódjon rajtunk Isten arca. És akkor azt mondja a Jakab egy 22 26 ban a Jakab levelében, legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bene csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszi, olyan, mint az, az ember, aki a tükörben nézi meg arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt de aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele és megmarad mellette, úgyhogy nem felevékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete. Jézus azt akarja, hogy, hogy mi boldogok legyünk. Azt akarja, hogy mi menünk az ő öröme legyen meg. És az ő öröme az, hogy ő teszi azt, ami az atya vágya, mi az atya akarata. És hiszem azt, hogy az egész nem egy ilyen vallásos törvény alapján megy, hogy ha hívő lettél, akkor cselekedj. Igen, ha hívő lettél, akkor cselekedj, de cselekedj azért, mert, mert maga az Úr gyönyörködik ebben. Cselekedj azért, mert szereted az Urat. Szeresd az Urat, mert ő szeretett téged előbb, és cselekedett, és megtett érted mindent. Szóval működik az, hogy Isten nem elméleti kereszténységet akar adni. Ugye úgy szoktam mondani, hogy Isten ki akar mozdítani a lapos tévé előtt kényelmes fotelban megélt elméleti kereszténységből. mikor olvasom az igét, vagy hallom a tanítást, és egyetértek, igen, elhatározom, és nem semmi. Egész konkrétan semmi. Ebből Isten ki akar mozdítani, és tudjátok, azt mondja az ige, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Ez így működik. Hogyha elindulsz azon az úton, hogy megcselekszed az, ami, azt, amit megértettél Istentől, akkor ő maga fog, ő maga fog odaállni, és az ő könnyű, és ő viszi, mert ő már benne van az igájában, és csak hív, hogy gyere Belen. Ha elindulsz, akkor Isten ad lendületet, Isten ad erőt. Elhívott, hogy szeressd a testvéreidet. Azt mondja az ige, hogy ne csak szájjal, csak, ne, ne csak úgy mondjuk, mondjuk is, legyünk sók, legyünk jó illatú, jó ízű, beszédünk legyen olyan értelemben, hogy meggyönyörködteti a szíved, de ne csak ebből álljon, hanem menjünk tovább. Legyenek igazi, szeretett cselekedeteink, ilyen eszperente, ugye, szeretett cselekedet. De legyenek szeretett, szeretett cselekedeteink a testvéreink felé. És aztán legyenek majd a testvéreink után a többiek felé, a szomszédaink felé, a munkatársaink felé. Szóval és ami nagyon jó dolog ebbe az egészben, hogy Azért, mert Isten gyönyörködni akar benned. Isten azt akarja, hogy boldog legyél, hogy a, az én keresztény életem, a te keresztény életed az nem egy ilyen elméleti valami legyen, egy nem egy ilyen gyenge valami legyen, hanem erősödjek meg ebben, hogy, hogy, hogy örömet okozzon az úrral való járás, tényleges járás. És ugye mondtam, hogy Isten előbb szeretett minket, és Isten arra hív el minket, hogy, hogy ténylegesen megtegyük az ő akaratát. És most egy úrvacsorát fogunk venni, Tudjátok, az urvacsora az nem annyi, hogy leülünk, és azt mondjuk a felolvasunk egy igét, és azt mondjuk, hogy gondoljatok arra, mintha ennétek egy darab kenyeret, meg mintha innátok. Egy kis szőlőlevet, hanem azt mondja az ige, hogy tegyétek is. Vegyetek egy pohár bort szőlőlevet, meg egyetek pászkát ténylegesen, valósággal. Azért, mert Isten is valósággal váltott meg minket. Jézus is igazi cselekedetekkel jött el hozzánk ténylegesen testélet. Nem csak elméletileg. És ténylegesen tanított, ténylegesen szenvedett közöttünk, ténylegesen megfeszítették a keresztfán, ténylegesen meghalt. És az ő feltámadáson sem egy ilyen, csak egy ilyen kényszeredett happy-ent, hogy vegyük úgy, mintha. Tudjuk, hogy hol a sírja, de vegyük úgy, mintha. Nem, nem tudjuk, hogy hol a sírja, mert nincs is neki, mert feltámadt, és ezt ünnepeljük vasárnap. Azt ünnepeljük vasárnap, hogy Jézus Krisztus, a mi Urunk, nem elméleti, nem, elme, nem elméleti megváltó volt, hanem tényleges megváltó. Jézus, köszönjük neked a te szeretetedet. Köszönjük, Uram, azt, hogy, ahogy Ábrahámat elhívtad, és megmutatod neki a tágas teret, megmutattad neki a tágas teret, úgy megmutatod nekünk is, Uram. Jövünk csak elét, hogy, hogy letesszük a mi életünket. Uram, mutasd meg a tágas teret. Mit akarsz, Uram, merre akarsz vezetni? Jézus, kérlek, legyél kegyelmes mindannyiunkhoz, és mutasd meg, Uram, hogy mi a Te elhívásod, merre vezet Uram. És Isten csak már most kérlek azért, hogy, hogy ne legyen a lábunk, ne legyen a lábam egy helyben. Ne csak, a, ne csak az agyammal értsen meg, hanem, ha Uram, én nagyon szeretném, nagyon szeretném, hogyha ténylegesen meg tudnám cselekedni, Uram, azt, amit kérsz tőlem. Így kérem mindannyiunkért, Uram. Jézus, köszönjük a Te áldozatodat, köszönjük, hogy Te előbb és ténylegesen szerettél minket. Uram, köszönjük, hogy, hogy biztonságunk, örömünk lehette benned. Hogy Te megváltottál minket. Kérjük, Uram, a Te szánt lelkedet, hogy, hogy erősíts meg, eleveníts meg minket, gyújtsd újra meg, Uram, a tüzedet bennünk, hogy, hogy, hogy igazándiból szeretett közösségünk legyen Te veled egymással. Amen.